Милян знав, що справді може задушити, та мав безпрограшного козиря і кинув його просто батькові в обличчя. Спробуй тільки зачепити. Я залишив у товариша листа, і коли що він розпечатує його, а там про все написано. Батько опустив руки. Оце виховав на свою голову, скрушно похитав головою. На свою, на мою, знущався Милян. Знав, що переміг батька, і захотілося трохи покипкувати з нього. Віддай мені мою частку. <хи> Який швидкий, почекаєш? Після моєї смерті матимеш усе. Довго чекати, нахабно заперечив Милян. Я хочу сьогодні і щоб по чесному. Батько замислився, руки в нього дрібно тремтіли. Хлопчисько, ти ще. Почнеш розкошувати, люди помітять. Не бійся, тату. Не такий уже я хлопчисько. Поїду до тітки у місто, там і школу закінчу. Щоб тобі тут не заважати. Злякався? Іронічна посмішка скривила батькові губи. Що ж, я не заперечую. А якщо бі заперечував, подумав злостиво милян, то не став добивати батька. Тільки поквапив його. «Де ти сховав золото?» Він уже обдивився обидві кімнати, і льох і горище, обстукав стіні підлогу, але тайника не знайшов. Батько взяв у сінях і вони вийшли в сад. Усе, як виявилось, дуже просто. Під парканом батько викопав із землі обв'язаного ганчіркою глечика, обтрусив з нього землю і поніс до хати. Омелян дотримав свого слова – Через тиждень подався до тітки Віри. Як і де продавав він у місті золоті дрібнички, батько не знав. Та робив це Омелян спритно. Принаймні, ані тітка Віра, який він щомісяця від імені батька платив по сорок карбованців, ні товариші по школі, а потім по інституту, ніколи не бачили, щоб Омелян Іваницький тринкав гроші. Єдиний однокласник, з яким по закінченні школи Іваницький підтримував контакти, був Спиридон Климунда. Хоч на перший погляд нічого спільного в них не було і не могло бути. Спиридон взагалі навряд чи закінчив би школу, якби не був чемпіоном з настільного тенісу і не виступав за школами різних змаганнях. Чемпіонові прощалося багато, і вчителі натягували йому трійти. Іваницький закінчив художній інститут і став мистецтвознавцем. Климунда так і не піднявся вище тренера пінгпонгу. Омелян ставився до Спередона поблажливо, та все ж кілька разів купував у нього іноземну валюту. Климунда іноді приводив до нього знайомих дівчат. Часом позачав у Омеляна гроші. Якось Іваницький організував прогулянку на своєму москвіче. Вони потрапили в район гарних котеджів на околиці, і Омелян, тицнувши пальцем в один з них, сказав, що тут мешкає професор Стах, і в нього дуже цінна колекція ікон. Заради цієї колекції сьогодні і завітав Клемунда до Іваницького. «Кави хочеш?» – запитав Омелян, сьорбнувши з чашки. Клемунда похитав головою – «Діло маю! Не до кави!» В омелянулих очах майнула іскра цікавості. Потягнувся по сигарети. Взявши собі, підсунув клемуньі. А втім махнув рукою «Ти полюбляєш оту Гедоту. Сперед він розім'яв у руках дешеву, любительську цигарку. Звик уже до таких реплік і не реагував на них. Кожен курить те, що йому до смаку. Він бачив навіть одного доктора наук, який димів поміром і не соромився цього. То що ж у тебе за діло? помовчавши трохи, запитав омелян, і в його очах знову спалахнула іскра цікавості. Є невеличка пропозиція. Пам'ятаєш, ти казав мені про того професора, ну, якого ікони? Ну, то й що? Я познайомився з одним хлопцем. Замки для нього не проблема. Кажучи це, Климунда Пейн дивився на Іваницького, Невже не вже відмовиться? Адже ж любить гроші понад усе і має зважитись на ризик. То можна цю колекцію